A mai vendégünk Krisztián költő, akinek a választásában már hallottunk is egy zenét, a Gastól az End of Living is Easy-t. a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Kezdjük a beszélgetést némileg triviálisan a pályakezdéseddel. Te hogy kerültél közel a költészethez, vagy pontosabban a költészet, hogy került hozzád közel? Milyen volt ez a tízes, tízes éveidbe? Ja, gyermekként? Hát akár, vagy nem tudom, lehet, hogy 20 éves korodig nem is tudtad, hogy van olyan, hogy költészet, de nem, azért volt, tehát egyrészt a Ilyen, nem tudom én, anyáknapi... Szóval az anyáknapját azt általában úgy tudtam le, mivel kézügyességem nem volt, hogy akkor írtam valami köszöntő verset anyukámnak, aki ezeket persze azóta is őrzi, hát a, nem tudom, gyöngybetűs írásommal, ami még a, úgy is olvashatatlan volt, amikor gyönyvetűs volt, de hogy igazából aztán volt egy olyan, Pont most valami miatt megnéztem a Youtube-on egy Dr. Bubor részt, amiben a Kuvik, tehát a doktor Bubónak a nem tudom én, a, a másodunoka testvére, a Kuvik anyó a különböző öngyilkosságra sarkalóz verseket ír, amivel egyrészt egy öngyilkossági járványt indít el az erdőbe, másrészt aztán, mint kiderülő, a temetkezési vállalkozó hiénának áll a szolgálatában, és a, a ráadásul a sáskahadat is rá akarják az erdőre szabadítani, de aztán a, a, akkor végül meggyőzik Kuvikanyót, és akkor a, a sáskáknak is ír egy olyan költeményt, aminek a hatására a sáskák belerepülnek a tűzbe. Mindenesetre gyerekkoromban, tehát tíz éves lettem, ez abszolút megragadó, vagy nem tudom, tehát, tehát ez, ez tényleg egy tájékozás volt a költészetemben, mert utána írtam három-négy verset, amik ilyen hár, kicsi talán ad is, de hát az persze nagyon nagyképpő hangzik, mert nyilván színvonalban volt az, de mégis egy ilyen. Ha az élet szomorú és fájdalmas valóságával, úgy tíz évesen szembesítő cucok voltak. Az egyikben még emlékszem, hogy szerepelt egy olyan, hogy keringőz a halállal. Az azért volt, mert azért úgy került bele az a sor, hogy volt egy keringő márkájuk kekszem az asztalon, és amikor kerestem a megfelelő kifejezést, mit lehetne csinálni a halállal, akkor ráesett a pillantásom erre a keringő márkájuk kexre, és, és. Az a... egyedi forrák már akkor is jellemzőek voltak. Hát ezek szerint igen. <gül> szóval, de aztán ez így abba maradt. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen, nem tudom, én általános iskola hatodik környékén volt egy ilyen kitérő, aztán nem tudom, költői energiával imádta azokat a, a, a pang zenekarok, vagy az akkori pang zenekaromnak a ugye általános iskoláról beszélünk, dalszevegébe csatornáztam. Dorogon az volt, hogy a haladóbb szellemű metálosok, így általános iskola felsőbe, annak hatására, hogy a kúszenekar dobosan leköltözött dologra egy ez is színű súranóba, szóval ez, ez is színű súranó hatására ö, pankok lettünk, mi ö, progresszív metálosak, és hát mindegy szal semmit tehát a volt nyilván, én, én dobos, énekes voltam. Aztán nyilván ez ez nem volt érdekes, mert, mert én igazából biológus akartam elni, biológia tagozatra jártam. Madarász, ha jól tudom. Ugye? Igen, igen ornitológus, és azt tényleg toltam is, mint az Atom. Tehát a első, publiká... értem első publikáció, az a magyar madártani tájékoztatóban jelent meg lépó a gerecsében, címmel nem tudom, hogy nyolcadikos voltam, vagy már első gimnazista. De aztán másodikos gimnazista koromba, egyszerű csajozási szándékoktól vezérelve. Így konkrétan az volt, hogy volt egy, egy, egy lány, párhuzam osztályba, aki iránt nálam idősebb fiúk is ér Érdeklődtek. eleve ugye az nagyon jellemzőre volt rám akkor, hogy, hogy az érdeklődésemet az jelölte ki, hogy ki az, aki másoknak tetszik. Tehát olyan bizonytalan voltam tulajdonképpen a saját ízlésemben, hogy, hogy, hogy akiben mások szerelmesek, na akkor abban leszek én is. Végis is nagyon így gondoltam, nem hibázhatok. De mindesetre az egyik srác az szerelmes verseket írt ennek az Eszter lánynak, és akkor azt gondoltam, hogy hát ilyet én is tudok. Ugye alapvetően mindig mindenről azt gondoltam, hogy ilyet én is tudok, szóval akkor így el is kezdtem, és, és rajta ragadtam, tehát onnan már nagyon gyors út vezetett oda, hogy egyrészt a, volt egy olyan, hogy Clotilde Ligeti drámaiskolat, egy ilyen drámaíró műhely, ahol egyébként a divinyréka egyetlen egy ilyen év, évfolyama volt, ahol mi jártunk, szóval egy ilyen, ilyen hanvában volt kísérlet volt, de, de, de mégis a mi évfolyamunkban Például nem tudom, én az Iványi Marcell, mert a Divinyi Rék azzal kaptam, együtt jártam, és aztán utána jött a Sárvár. még ideig hadd kérdezem, hogy az ízlésnél is volt olyan, hogy így másokra számítottál, és mások preferenciáit kezdted el olvasni, itt mondtál az előbb a csajozással kapcsolatban, vagy abba szerettél bele, akibe más is bele zúgott? Tehát volt ilyen. Abszolút persze, illetve volt, ugye nyilván nem tudom, Adiós-e Fatila a Standard, tehát itt ugye ez a 90-esek elejéről beszélünk, de hogy a 90-esek legeleje, 80 legvége, hogy a magyar tanárom az például nagyon ügyesen orient, eleve Márton János, egy legendás trefortos magyar tanár volt, szerintem nagyon jó, és ő elég pontosan tudott azért így kortest, tehát a Petri, meg ilyen típusú kortásszerzők szerzők felé tolni. Tehát, hogy nyilván nem minden jött be, amit, amit, amit ajánlott, vagy olvastam, de ne, nagyon sok minden. Nyilván, tehát mondjuk az a kamaszkori hülyeség, hogy azt azóta már hallottam mástól is, hogy hogy á, én inkább nem olvasok, hogy akkor ne hassanak rá, mert akkor attól félk, hogy valakinek a hatása alá kerül. Például ilyen ilyesmi eszembe jutott, nekem is ezt azért elég rövid úton leoltották, vagy leoltotta ez a bizonyos magyar tanárom. Hogy hát ez nyilvánvalóan nem így van. Tehát pont a pont, hogyha keveset olvasol, akkor, van, akkor, akkor látható nagyon élesen az, hogy ki az, az, az a, ki a, a, esetleg, a kevés, veszem. amit olvastál, de hogyha, hogyha nagyon sok benyomás ér, azok nyilván elkezdik egymást, nem tudom, milyen szint, tovább. Ilyen. Most én kénélek meg, hogy egy Rövidet, de a saját versedet, utána innen folytatjuk a beszélgetést Pert a belső közlés majodásában. A Mesterterv. A halálod átaludtam, a könyveddel becsajozom. Leszálló ágban lévő madarász. Sohasem akartál fájdalmat okozni, most már tudod, hogy én sem. Az utolsó akcióddal mégis sikerült. Mennyit főztem a fagyasztónak, a temetésen lesz kaja. Nem csak visszatértem a KNH-hoz, de meg is raktam. Nem dolgozni, úgy két évig most újra szabad. Utólagos udvarlás, vastag papír, nagyobb fűtőérték, egy főnixbe oltott sziveri János. Nem szégyellem hiányodat, haláloddal takarózom, halálodat kiheverem, mint természetben élő társaim. A jászévben pornófüggő lettem, szűkszavú, mint hermész, amikor nem hívta senki, és már-már ösztönös, amit gyűlölök magamban, mert nem profi. Igazán jól csak a szikével lát az ember, aggyal minden iszonyú. alone but when I get home to you I find the things that you do will make me feel all right you know I work all day to get you money to buy you things and it's worth it just to hear you say you are going to give me everything that's why I love to come home because when I get you alone you know I feel It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. That's why I love to come home, cause when I get you alone, you know I feel. Per Christian költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, az előbb Nikolás Gél Peters Night című dalát hallottuk Per Christian választásába. Ott folytatnám, ahol az előbb abbahagytuk hagytuk pontosabban kiegészíteném azzal, hogy a pályádnak van egy ilyen érdekes, ritmikája, hogy megszakítások és újrakezdések sorozata. Most pécszíves egy kicsit arról a korszakodról mesélj, amikor sárváron keresztül a 2000 ben meg az akkori legmenőbb lapokba kezdtél le publikálni, mondjuk, mint egy kicsit ilyen csoda gyerek, vagy csoda késvei, csoda csodakamasz, vagy nem tudom, mit csoda vagy. Hogy érted meg? Hát nekem az kifejezetten az ambícióm is volt. Tehát például nagyon szerettem volna azt, hogy az első könyvem 18 éves korom előtt megjelenék, és akkor így lenyomtam a barikároit. Vagy... Köteldük. Hát egyrészt a kötet dű, de másrészt maga ez a, a tehát én végtelen kompetitív személyiség vagyok, tehát hogy ö, emlékszem a téreivel, például alapvetően versenyeztünk abban, hogy ki jön, ki jön előbb a holmiba, ki jön előbb első oldalon a holmiba, oké, fél évvel hamarabb jött el, ohó, de négy évvel idősebb vagy, akkor mégis én nyert, tehát hogy alapvetően ez a, tehát nagyon versenyszerűen gondoltam el ezt a dolgot, és az egy, tehát a, a, az egyik ugye legutolsó kvázi el, mondjuk itt, hogy elhallgatás vagy nem tudom, tehát abban van részben, az is benne volt, hogy teljesen világosá vált számomra, hogy ez ilyen módon nem versenyszerű, és hogy ez egy nagyon torz tudat, ami, amiben én tulajdonképpen kerültem, tehát hogy, hogy, a, hogy az irodalmat, az irodalmi létezés, az irodalmi alkotást nem versenynek fogtam fel. Ez egy, ez egy teljes tökéletes tévút volt. Viszont amikor a Lira egy kicsit elhallgatott, mondjuk így a 2000-es években, akkor meg a színházzal kezdtél el intenzívebben foglalkozni. Ott ez a versenyszerűség például megjelent, jelent vagy ott például téged mi izgatott, amikor elkezdtél színházi szövegeket írni? Színél, elsősorban a színésznők. <gül> <gül> hát nem, tehát az egy bizonyos értelmem véletlenszerű dolog volt, tehát a, a Simon Balázs nevű tehát nem, a, nem az író, akkor nem meghalt szuper költő, hanem, hanem Simon Balázs nevű rendező srác kért meg, hogy egy fő, főiskolás végzős osztálynak egy vizsgadarabját írja meg, mert már korábban dolgoztunk együtt Két jelentet írtam, és akkor lát, hogy lehet, hogy tudok színészekkel együtt dolgozni, ami elsősorban ugye azt jelentette, hogy hát írtam a szövegemet kérésre, nem, nem éreztem azt, hogy ez, ez szent szöveg lenne. Na, és nagyjából akkor ez is történt. csomót dolgoztunk mindenféle improvizációkból, én jártam be, ugye, próbákra, aztán utána, nem tudom, én hajnalig a főiskolának a büféjébe, nem tudom, én osztottam az észt, és a dolognak a, a egyrészt a közösségisége volt az, ami nagyon elragadott, tehát az, hogy, hogy, hogy egy, egy csapatba vagyunk, egymást támogatunk, Másrészt az ebből is következő az azonnali visszajelzés. Tehát, uh, tehát, hogy nem az az van, neked ho fontos, hogy visszajöjjön azonnal, hogy ez oké okay volt? Hát persze, az abszolút, abszolút bár közben nem, tehát a, eléggé nem tudok hálás lenni Borsik Miklósnak a 42 című új kötetemnek a szerkesztőjének. Uh, tehát ő nagyon-nagyon sokat és intenzíven dolgozott velem együtt. Nagyon sokat volt ott lent Nagymaroson, ahol én lakom. De azért volt egy pont, amikor például viccelődtem vele, hogy voltak éppen az is lehetne, hogy, hogy készítsünk róla egy életnagyságú viaszbábot, és ezt rakjuk le a sarokba, tehát hogy valahogy ez a fajta látva levés, vagy szemelőtt levés, ez nekem iszonyatosan fontos. Tehát, tehát olyan végtelen amatőr dolgokat is szoktam a mai napig csinálni, ugye 44 évesen lassan, hogy, hogy félkész versekkel felhívok embereket, hogy tudom még nincs kész, de hogy, hogy beleolvasom a telefonba. Tehát ami kifejezetten kínos és amatőr. Egyfelől, de másfelől nem tudom én, füvet nyírni és úgy tudok, hogy, hogy legyen ott valaki, és nézze azt, hogy én milyen hősiesen nekiálltam a fűnyírásnak, mert magamtól, ha nem vagyok látva, nem állok neki. Ott esetleg lehet egy madári esztő, de a szőr még föl kell találnunk. Most egy teljesen kész versedet fogod felolvasni, a Szemerkel címűt, és utána pedig zenével folytatjuk a belső közlés mai adását. Szemerkel. Zavar a mozdulat zaja, minduntalan rajta kap. Kabádban alszom, összeroppa, ha felébredek. Végszükség szél, Jackie. Nem embernek való, nem védi a derekam. Szeretnél annyira kicsi lenni, hogy elférje a zsebemben? Nem én találtam ki, úgyis rájönnél, csak szűk a memóriám. Ki kéne dobjalak? Milyen jó, hogy annyira azért nem akarok élni. Megcsúsztam a csempén, a függönyt lerántottam, aki tényleg komolyan gondolja, nem ennyire gyors. A testhőmérsékletemből kések nőnek, az ember meg se mozdul és sebez. pláne ha odabújna. Apa mosdik, anya főz, nincs közöttük hely. Lekésett vonatok, sehol se volna jobb. Melyik zsebében van a jegy? Nem segít. Melyik zsebében van a pénz? Nem segít. Melyik zsebében van a kulcs? Nem segít. Az utolsó haza? Nem érni senkihez. They don't try to. Thinking and a shot Does. If the spell won't kill you, your ego does mine Per Krisztián költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő János hallják. Az előbb vendégünk választásában hallottuk Sharon Kovács, My Love című számát. A zenékről is majd beszélgetünk, többek között arról is, hogy hogyan fedezte fel Per Krisztián ezt a magyar nevű, de nem magyar származású holland énekesnőt. Most azonban térjünk vissza a 42-höz, amit már az előbb szóba hoztál. Ugye ez egy elképesztően dráma és katartikus visszatérés volt több, több értelemben is. Most egy év távlatából picit talán már távolabbról látod ennek az egy egész folyamatát, a megszületését is, meg a utóéletét, máshogy vagy benne. Itt azt gondolom, az az önirónia, ami nagyon mélyen jellemzi a szövegeidet, az, az nagyon fontos. Ezt az egészet így lehetett kvázi elviselni, vagy végigcsinálni ezzel a fajta kint is vagyok, bent is vagyok dologgal, vagy Figyelj, ezt átoknak is fel lehet fogni, tehát hogy uh, én nem is tudok másképp létezni, és azért nagyon sokszor uh, van az az érzésem is, vagy az a fajta is munkában, bennem, hogy pont ez a fajta folyamatos uh, Kényszeres önreflexió, csavarás, lárpúrlára, csavarás kedvére és a többi, tehát ez a magamat mindig kívülről figyelni, mint egy gépezetet, hogy ez, ez valójában az igazi élet, az igazi élmények, a, az érzelmek igazi mély megélése, sétől engem elválaszt, tehát hogy ez nem engedi meg. Gondolom az egyik pillanatban, aztán persze a másik pillanatban, meg azt gondolom, hogy a reflexió az éppenséggel nem elnyomja és elfolytja, hanem megtöbbszörözi az érzéki élményt. Szóval e, ebbe is ambivalens a gondolkodásom. De az biztos, hogy hát egyrészt egy ilyen pánikreakció volt, tehát egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen fura, sokkos állapotba kezdtem el írni ezeket a verseket, de aztán egy idő múlva nem tudtam nem észrevenni, hogy éppenség, hogy mit csinálok. És akkor pedig nyilván muszáj volt erre reagálni, és ráadásul ez egy ilyen fura párbeszéd volt, mert félig ugye. Tehát azt a napig is folytatom a, a, a, a halott barátnőmmel azt a beszélgetést a fejemben amit nyilván egész életemben folytatni fogok, miközben megy az életem tovább. De hogy, hogy nyilván itt, itt, itt a, a, egy kicsit meg is lett csavarva az önreflexió, mert nem csak önreflexió volt, hanem bizonyos értemben mint a neki magyarázkodnék. Szóval, szóval, szóval meg bocsáss meg, hogy szabadlágok, van egy ilyen érdekes kettősség is a versedből, hogy első olvasásra nagyon sokszor úgy tűnik, hogy mintha improvizálnád, mintha felbefognád a szövegeidet, közben meg elképesztően megszerkesztett szövegek. Tehát van egy ilyen fura kettősség is szerintem a te hát, hát figyelj, én uh, valahol valamelyik jegyzetfizetőnek. Buknak szántam Tudom, ezt köszönöm, és uh, ez uh, alapvetően cél is volt, vagy én ezt, uh, ezt a típusú költészetet szeretem talán a legjobban, ezt nyilván nem én sem egyedül, és uh, Ráadásul, szóval, szóval mindegy, akkor inkább azt mondom, hogy van valami egyzet egy olyan bomban felírva, hogy, a, hogy a, a, az írás az arra irányuló munka, hogy annak még a látszatát is eltüntetni, hogy itt munkavégzés történt. De, de, de hát ugye ezt sokan csinálják, tehát nem tudom, én van, aki ebből egész ideológiát csinál, tehát én, ezt, én például nem állítom azt, én, én kifejezetten sokszor átírtam ezeket a szövegeket, ehhez képest a Bukowski azt mondja, hogy itt leül egy üveg borra az írógéppel, és nyomogatja a Nyilvánvalóan ez nem igaz, vagy nem ebben a formában igaz, de hogy magára erre a fajta a spo, spontanitás látszatára, erre ugye baromi sokan uh, utaznak. És ez, ez például biztos, hogy jön a színházból is, tehát hogy, hogy bár persze vannak csodátos, nem élő nyelvi mondatokkal operáló, tehát a nem tudom én, a Szomori vagy a Vörösen, vagy nem tudom, számos sem magyar szerző van, ahol, ahol nem, nem élőbeszédszerű a színpadi szöveg, de mégiscsak van egy olyan trend is, akár az újrafordításokra, és a többi, hogy élőbeszédszerű legyen a szimpadis szöveg. Legyenek benne tört töltelékszavak, nem tudom én, de közben attól természetesen a dolognak a sűrűsége az, az nem változik, vagy, vagy éppensége pont, hogy töltelékszavakra kerülnek, vagy tölt, tölteléknek tűnő dolgokra kerülnek hangsúlyok, amik, amiktől azok kibomlanak, és hirtelen a, a nyelv eredendő metaforizáltsága megjelenik egy olyan, olyan idiómában, amit végig se gondolsz, és a többi. Az más kérdés viszont, hogy az meg kifejezetten bosszant, tehát amikor ha az ember ugye megteremti ezt a nem mint természet vadvirága a képet magáról a szövegeiben a szövegeiről, és aztán ez sikerül, és, és és ezt, ezt beszopják, tehát, hogy hirtelen az lesz, hogy, ja, hogy ez így, úgy képzelem, hogy akkor te megiszol egy üvegbort, és pangrit, azt leírod, és ott van. Ha az meg baromira bosszant, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy itt is van bennem egy én nagyon szeretem provokálni az embereket, akár csak mondjuk a hajléktalanszerű külsőmmel. Amikor viszont ez sikerül, tehát, hogy így, nem tudom én, a falhoz kúr egy kidobó, akkor, akkor rettetesen felhorgat bennem a nem tudom én, a magát csúcsértelmiséginek gondolónak a, az szóval, szóval Hirtelen akkor már nem örülök annyira annak, hogy sikerült provokálni. A borotva táncolást folytatjuk, előtte azonban következik egy újabb vers, az Egyszerű Földmunka. Egyszerű Földmunka. Szokványos tavaszi ásásnak indult. Attila szólt, hogy van csemete, elmesélte egy kertészmérnök néninek a történetem és nála. Beidézek egy Petrisort sort, és minden meg van oldva, rövidre zárva játékba hozva, termékenyen megkerülve. Csak sajnos ültetni kéne egy fát, mert az első kifagyott. Az volt a baj, hogy nem egyedül csináltam azt, amit már értek miért. Viszont a némisem kertészmérnök eltörik a nyél. Hoztam neked testvérkét, beiszapolom. Holnaptól majd hozzá fogok kijárni, de megírni már nem. Létezik olyan hűség, ami szégyelni való. A sztorápája luaska, a szalkám soha nem soha on. soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha vei. soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem soha nem Savu mirhamia, ja mirhamia, Riistoräppäjät mun sisään kytee, Sotaisuus, FTCDC Cdc, Tdc, ja totas kluu! Kysy, mitä oikein haluus? vastaan jotain muut! Kun katsoo, suora naurikonin sokaistuu! Siis, Riistoräppäjä sun pelis taantuu! Mulla on Reion Frankin silmä, Reino Helismaan suu! Boomi laantuu! the jokes on you! Kun totuus tulee ilmi, kuka tuu. Se on se sama vaihe lia, sanataitei lia! City tanin pitkin pikki maailmankaikkeuksia! Kädet ristit, tynä! Kädet és a kynä! Edessä on maapallo, äänessä on a Isto röppää, ja húlskansa selkäämme soittaa. kaulassa kultainen kettinkin on! Pakko on taistella, kuolla tai voittaa, ratkaisu eessään tuntematon! Vankilat, tyrmät, ne piirinsä sulkee, baska ja kultaakin kalleimmat vei! Ilkkue roistot ja ryöpäri kulkee, se laittaa kauemmin salli akasia ja puussa poski akansiapuussa, poskipuolison poskella, hamusimut herättelee, muovinen moskeja, Tunturista laakso sitten vuoriston askelma. Kuosinenko nuori sois huomisen ongelma mullo. On Ketto platinaa ja lasten tarha kultaa. Syljemunki latinaa, latin aamu maljat multa en pelkää. Selkä tuulta vasten annan tuulta saapan alla kultaa seisom maalla valla tulla jossa. Räppäminenkin on joka miehen oikeus. Vihollisten erona on kokardien soikeus. Oman käden oikeuskin on totaalinen poikkeus. Viime kädessä siitä päättää korkeampi oikeus. Hellittäkää pako auton pako kaasun jalkaa, pako kauhu. Sekaisena pakomatka alkaa Pakottava tarve ja paholaiset sarvet Aamu tuimaan jäljelle ja pakottava tarve ja selkää me soittaa Kaulassa kuutainen kettingi on pakko Ja alka loidi tietokirjat, pamfletit ja niteet. Ote lipe koko kansakunta kipee Poikki ristiperhe, tunne ideaalissiteet Aina tiennyt tekeväni jotain merkittävää Kuulustelu, jotain pöytäkirjaa merkittävää Se on merkitty mies ja se on herkistävää Jos menee epäselväksi, niin pelkistäkää Kuljin, yksi ranta töyryi, kunnes nöyryin Ymmärsin, sinne täytyy päästä ulos niitä höyryi. Järjen köyhyys, opin nöyryys Popin missä istuin, tuketumas löylyys Älä välitä, mäkään välitä paineista Mä oon alkanu välittää Välittäjä aineista älkää, välittääkö mä käen välitä laineist. Hyvä renki, huono isanta sano väittäjä aineist. Siistor räppää ja ruoska selkäämme hoitaa, kaulassa kultanin etinki on. Pakko on taistella kuolla tai noita, ratkaisuessa on tuntematon. Vankila tyrmät ne piirissä sulkee. vasta vastaan ja kultaakin kalleima vein. Ilkue raistor ja ryöväri kulkee sellaista kauemmin sallita. Siisko räppä ja ruoska selkäme. Voittaa kaulassa kultaa, niin on. Pakko on taistella kuolla tai voittaa ratkaisu, eissä äh, on tuntematon. Vankila tyrmät ja piirissä sulkee paskaa ja kultakin kalleimaan mein. Ilkkue raiston ja ryöväri kulkee sellaista kauemmin sallita, a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk itt a stúdióban Per Krisztián költővel. Az előbb az ő választásában hallottuk a Leiona Mielli művésznemű fin repertől a Risto Repeje című dalt, amennyiben rossz volt a kiejtés. Várom a leveleket. Váltsunk is most pár szót a zenékről. Ezt a mai csokrot, hogy ilyen juhászerődösen <gül> fogalmaznak zenebutik, zenehíd, mi alapján raktad össze? Hát a uh... Igazából azt, azt próbáltam visszaidézni, hogy mik, a, mik azok a, a, a zenék, amiket hallgattam akkor, amikor írtam ezeket a szövegeket. Én uh, szerencsére most házban lakom, már nincsen közvetlen szomszédeim, amikor írok, akkor borzasztó idegesítő lehetek. Uh, tehát általában az történik, hogy berakok egy-egy számot, és aztán engedem a Youtube-ot DJ-zni. Uh, és az, az, az, valahogy mindig által egy olyan, olyan Ismert vagy ismeretlen számig, ami, ami, ami, amiben megérzem azt a, az atmoszféráját annak a szövegnek, amit dolgozom, na és akkor az az repeat megy napokig, ugyanaz a szám, borzasztó idegesítő lehet. És ezek mind olyan számok voltak, amik mentek így, így ha nem pontosan tudom persze, hogy melyik, melyik szöveghez mely, alatt melyik éppen, vagy az nehéz lenne visszanyomozni, bár nyilvánk a Borsik Miki jegyzetelte ezt, úgyhogy őnél vannak erről, erről adatok, de hogy, hogy aztán utána persze rettetesen el is szomorodtam, mert, mert amikor összeraktam ezeket a számokat, akkor hirtelen rájöttem arra, hogy de basszus, ezek már mind olyan zenék, amiket a Zsófi halála után találtam, tehát azok a zenék, amiket éppen mondjuk utoljára, nem tudom én, Dr. Flake, meg NCN utca, amiket utoljára találtam, és még együtt hallgattuk, nem beszélve arról, amiket mutogattunk egymásnak a korábbi életünkből, vagy ilyesmi, az, az, azok ide már nem kerültek bele, tehát ezek ilyen legfrissebben talált szúcok. Ez a Kovács még... is például? Hát ezt egy fél, igen, bőfél bő éve, bő éve találtam, ide is a nem tudom, a YouTube rejtés algoritmusa vezetett el. Mondtad ezt a repeat-repeat a repeat dolgot, és eszembe jutott az Itaka met és úgy vagy ezekkel a versekkel, mint amikor egy ilyen hajót visszaszél valamerre, vagy merre sodor egy áramlat, vagy egy szél. És az a metafora, ez úgy eszembe jutott, meg az is, hogy neked a mitológia nagyon fontos, a Hermész az Itaka, az Odysseus, hogy állandóan visszatérnek ezek a mitológikus figurák nálad. Hát, uh... Egyrészt, egyrészt ugye az egy egyszerű megoldás, mert akkor ott hirtelen annak egy olyan, olyan tákonnotációja van, teh teh tehát nem nagyon kell magyarázni, hogy miről beszélünk. Tehát az rögtön hezerfajta asszociációt beindít. Másfelől, de pont ezért egyébként lehet könnyű megoldás is, tehát, tehát másfelől meg az is lehet, hogy az egy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen végig nem gondolt, könnyű kezű, könnyű megoldás. De abban a Marnó, Marnó Jánosnak teljesen igaza van, vagy, vagy, tehát én egyetértek vele, hogy ha azt a verset írod, amit, leült, tehát, amit leültél megírni, azt a verset írod meg, az, az, az, az már régen rossz. Akkor, akkor lesz érvényes a szöveg, hogyha el tud vinni valahogy olyan helyre, vagy, vagy el tud vinni egy olyan irányba, amire a, le, a leülés pillanatában, tehát amikor megvan egy szókapcsolat, vagy egy cím, vagy egy valami kis töredék belőle, és ha azt ne kell kibontani, nem tudod még, hogy hova viszel. Tehát e, ezt a fajta utat nekem is meg kell tennem, és engednem kell a versnek, hogy, hogy menje, menjen ezen az ez úton. Ez a vers akarata. Igen, igen, de ez alapvetően, tehát a Marnó erre ugye egész, nem tudom, milyen egy eszélykötetet építette erre, kb. Én még egy és ez a független mentorhálózatbeli ténykedésekdel függne össze meg azzal, hogy elképesztősben a pedagógiai étosz és érosz is egyébként, hogy ezt például mennyire tudod átadni a tanítványaidnak ezt a szemléletet, vagy amikor kvázi dolgozol ezekkel a fiatal költőkkel, akkor, akkor inkább ilyen nüanszokról, szótagokról, meg adott esetben képekről beszéltek, vagy az egésznek inkább erről a dráviáról. Hát a, tulajdonképpen azt hiszem... Mind a kettő, mert uh, hát alapvetően szigorúan szövegekkel foglalkozunk, és leginkább húzunk, húzunk, húzunk, húzunk, húzunk, húzunk. Nyilván nem tudok kibújni a bőrömből, tehát egy csomó mindenre igazából azt mutatom meg, hogy én hogy csinálnám, de ezek természetesen javaslatok, és természetesen csomó javaslatot nem fogadnak meg, sokat meg igen vagy hoznak egy harmadik, vagy negyedik megoldást, de hogy, hogy, hogy nagyon hamar az lett, hogy az egyéni körök után tulajdonképpen műhelyi alakultunk, tehát öten-hatan leszoktak jönni hozzám nagymarosra, és, és akkor foglalkozunk szigorúan a szövegekkel, és aztán utána pedig ez a, hogy is mondjam, a a báradás része, az akkor nyilván úgy történik meg, hogy, hogy, hogy aztán egy idő múlva én elkezdek főzni, kinyílnak a boros palackok, nem tudom én, akkor egy idő múlva kivisszük a kutyát, és a többi, és akkor a, nem tudom, tehát akkor, az éle... camp az Igen, tehát akkor az élet... egy ilyen kemp az egész. Igen, akkor az élet, nem tudom, én egyéb fontos kérdéseiről is, is, is szó esik, vagy nem tudom, tehát életes a dolog, nem annyira szigorúan irodalmi és szakmai. Most viszont akkor jön az utolsó felolvasás? Igen, bár egyébként, bocsánat, egy valamit hozzáfűznék, mert hogy ez a szöveg, ezt teljesen ellent fog mondani annak, ami ha, a, milyen szociális lényként jellemeztem magam, szóval ebben is van bennem egy kettősség, hogy, hogy, egyfelől, bármint, hogy aki szeretné azt, hogy figyeljék, hogy, hogy van ez a, ez, a, ez a vágy is bennem, de ugyanakkor például a, most olvasom a Vidagábornak a nagyszerű regényét, honnan kifejezetten kiírtam azt a mondatot, hogy a legjobb szomszéd az erdő, tehát másfelől pedig nagyon szeretnék elrejtőzni is, ami ugye tíz évig sikerült. Na bocsánat, ennyi. Tíz téből kilenc. Amint jót teszek valakivel, rögtön felmerül a témahiány. Százszor megbánt odafordulás, önigazolni itt vagyok én. Figyelj, figyelj, és nincs tovább, unásig ismételgetni vagyok. A tények lázadása a körülmények összeesküvése. A test bizonyossága, a bizonyítási kényszer, követed a titkos ösvényt, de csak egy sápat szart. Istennek hála a vendégségnek vége. Mindig is azért ittam, mert másképp elviselhetetlenek a részegek. Hosszú táv bosszú állt a férfi korfukar. Korábban kellett volna megragadni azt, ami korábban még kellett. Segítségért se kiáltottam soha, menthetetlennek sem nevezek senkit. Megmenteni is minek, konkurens teher. Nem elég a vodka, a kis is kell, megint nem annak tartozom, aki követel. A demokratikus figyelem étosza, legalább ideológiai alapon baszom el az estén. Megrohannak a napjaim, meg vannak számlálva az emlékeim, Ha sok nem tanít semmire, ha kevés nem ment meg semmitől, Ha hazautta a holnap elszámolni, hányni is majd otthon, a kitagad, versben a szójáték, húsárúban szója, Nem reménytelen, csak eredménytelen, A szeretet nem kér, de vesz ragad. Garde vos yeux fermés! Everybody knows that my honesty. Knows. You can trust me. Everybody knows. That my honesty. Everybody knows. I'm entwined behind the assembly line. I'm resigned to the daily grind I walk to work too wide Sick and tired And if I don't get on time I get fired I can't afford no crime My was hot Gotta do a time I like it as not I was raised to be straightened And no apology for honesty Everybody knows About my honesty Everybody knows About my honesty Another day, another dollar Performance starts to holler As the siren screams, it releases the blue cholera Watch the clock tick tock, mark me on a conveyor belt I stock the boxes higher, I spot a nine to five For the sound down tools, when the time arrives beware And My boss is too square, hate hates to smoke, stick it, it you dare I'd rather be with my baby Letting on my paycheck, have a deer and then a baby driven to scraping the living but no apology for honesty, everybody knows mm, about my honesty, everybody knows mm, about my honesty Slaving, craving, Friday night and raving and the world to heat away at my savings factory fodder why do i bother as i financially hover over fiscal precipice don't know where the edges is playing like a fool but i know i never is a winner i begin a brand new day i'm saving away in some kind of robotic relay saying labor power pay me by the hour serving to the system but i got no union power i cannot bend to a bent philosophy of my Everybody knows about my honesty. Everybody knows about my honesty. I watch my back in the box because I know who's who. Never cause no trouble 'cause I know it'll never do. I got no crew to back up. So I'ma stack up my bros real calm. Don't get a hack up. Who knew I'm a flyer, so I try God. die be talking to you until the day that I die. die. Cause I was straight, straight, no apology for honesty Everybody knows I'm not my honesty Everybody knows I'm not my honesty I'm my honesty Everybody knows I'm not my honesty Everybody knows I'm my honesty Huh? A Löpöpöldölerv zenekar Aneszti című dalával a belső közlés majadásának végére értünk. Mai vendégünknek Per Krisztián Költenek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. felolvasta a friss verseit, és magával hozta a most számára fontos zenéket. Most ezek közül egyet fogunk még hallani búcsúzásul, a Dr. Fléktől a La Deán Anne Les etuál című szerzeményt. A jövő héten Marton Éva várja önöket Őrsi László és Sát Katalin dramaturgal, akivel Őrsi István íróra, költőre, dráma íróra, publicistára, 50 6. Forradalmára fognak emlékezni. Őrsi több verse és versfordítása is el fog hangzani változatos előadók tolmácsolásában. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, a hangmérnök Burger Lajos és a szerkesztő Pálémárk nevében is további szép estét kívánva búcsúzom, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. de a to see if